Du sitter vid köksbordet i ditt hus i Bergsnäs i Växjö- när din lilla syster tittar på dig och pekar upp i luften. Du, kom, kolla! Hon har sett något och nu drar hon i dig. Du måste kolla! Det är inte första gången som hon får för sig saker- tycker sig se grejer, så du ignorerar henne. Du dricker en klunk av ditt rågkaffe- och säger åt henne att leka med sina kompisar- istället för att störa dig. Din lilla syster fortsätter att dra i din tröja- och vill att du ska följa med henne- till slut ger du med dig, ställer dig upp och går med. Ni sätter på er varsin syrgasmask och går ut. Hon småspringer. Hon pekar mot hustaket och precis som du trodde så var det ingenting där. Du börjar röra dig tillbaka men din lilla syster ställer sig i vägen för dig. Hon puttar på dig och pekar upp igen. Snart kanske den kommer tillbaka, säger hon. Du säger att du har viktigare saker att göra, att du inte har tid Men precis när du vänder dig om så ser du den Du kan inte riktigt tro det Men så kommer den igen Du springer in till huset för att hämta din morfar Du väcker honom och tar tag i hans arm för att dra ut honom När du kommer tillbaka ut på gården så har flera av grannarna samlats Alla pekar upp mot hustaket din morfar tar på sig sina glasögon och ser den till slut. Du ser hur hans ögon blir tårfyllda. I flera år har han berättat historier om dem. Hur han sett dem i sin barndom. Och nu sitter den rakt framför er. Vi har ett program om när allt går åt helvete. Det finns de som menar att vi är på väg mot ett sjätte massutdöende. Insekter, groddjur, fiskar, däggdjur och växter- försvinner i en rasande takt från våra ekosystem. Vad händer med människan om det här inte går att stoppa? Jag heter Viktor Lövgren. Jag heter Toril Kornfelt. Och jag heter Freddy Rammel. Och du lyssnar på P3 Dystopia. Det som sågs i Växjö kommun i onsdags var en sånglärka. Det här enligt Sveriges ornitologiska förening. Var den kommit ifrån är fortfarande oklart- men enligt flera experter kan den ha rymt. Du sitter inne i ett rum hos läkaren. Din lilla syster spottar ut sina löständer i en skål- och tar ett glas vatten. Hon bäljar i sig det. Hon har inte druckit på snart ett dygn. Den senaste tiden har vitamintabletterna inte haft en verkan- ni hoppades på för henne- hon tar av sin peruk och visar upp sin torra, flagnande hårbotten. Din lilla syster Eva landstinget kallar för ett första prioritetsbarn. Ett av de sista barnen som fötts naturligt innan B-vitaminbristen slog ut fertiliteten. Men nu har de börjat få kraftig yrsel. Igår svimmade hon och det var då ni åkte in. Läkaren skickar hem er med ännu en burk vitamintabletter. På kvällen när hon ska lägga sig så sitter du på hennes senkant. Du ger henne en dubbeldos. Två tabletter fast du egentligen vet att det inte hjälper. Du stoppar om henne och går ut i garaget för att packa väskan med en ficklampa och lite verktyg. Du lägger ifrån dig cykeln och börjar gå in i skogen. Det har blivit mörkt när du stannar bakom ett träd. Framför dig ser du ett stort vitt växthus omringat av ett stängsel med taggtråd. Du vet att de odlar apelsiner och annan frukt där inne. De har stärkt säkerheten sen du var där sist med strålkastare och flera vakter som går ronder. Du lyckas hitta en mörk glipa vid staketet. Du springer fram dit när vakterna försvunnit runt växthusknuten. Du knipsar upp en bit av staketet med din tång och tar dig in på området och till ett par lådor. Men du hinner bara läsa in ett par apelsiner i väskan innan någon ser dig. Du bländas av strålkastarljuset samtidigt som du försöker hitta tillbaka till hålet i staketet. Du inser att du inte kommer kunna ta dig igenom det i tid och tar sats mot staketet för att klättra över. Tagtråden skär in i din mage och dina handflator men du lyckas ta dig över till slut. Smärtan från de många öppna såren på din kropp hålls undan av adrenalinet som pumpar när du springer tillbaka in i skogen. Över 75 procent av jordens djur- och växtpopulation beräknas nu vara utrotade enligt en ny FN-rapport om den biologiska mångfalden. Vi kan nu med säkerhet säga att vi befinner oss i det sjätte massutdöendet. Det är enligt Per Alp. En framtid av höga matpriser, dåligt vatten, svält och död. Det är det vi ska prata om idag, det vill säga artdöden eller ekosystemens kollaps. Men jag tänkte att vi skulle börja någon helt annanstans. looks okay, like we're going up the left side so Iraq, Okej, så Victor var är vi någonstans. Så vad vi hör är, det är en radiosändning från mitt under Irakkriget 2003 och killen vi hör prata han heter PJ O'Rourke. Och vem är det då? Han är amerikansk journalist och i det här utklippet så sitter han i någon sorts litet provisoriskt newsroom i Kuwait. Och Peter York rapporterar hem till sin radiokanal ABC i Amerika. Just här pratar han om att Irak skickar skuddmissiden mot Kuwait. Och många var oroliga för att Irakerna skulle använda sig av kemiska vapen i kriget. Nu gjorde de inte det, men... Det är inte det som är grejen, utan det är det här kvittet. Bredvid Rork står i en bur med någon sorts liten fågel i. Och det här är ett gammalt trick. Fågeln är livsviktig. Under senare hälften av 1900-talet, fram tills för ungefär 30 år sedan- så hade de som jobbade i kolgruvor med sig kanariefåglar i små burar. De var liksom alltid med- och de hade egentligen bara ett enda syfte. Och det var att dö. Fåglar behöver mer syre i luften för att kunna leva alltså mer syre än vi, oss människor i alla fall. Och det här gör att de är bra på att upptäcka syrebrist tidigt. Så om syret börjar ta slut i gruvan, då dog fågen, Och så fort fågen dog, då visste arbetena att det var dags att bara dra därifrån. Och det är snabbt. tillbaka här i Irak och, och radiosändningarna. Och PJ som sänder radio här- har alltså tagit med sig en liten kanariefågel- ner i studion ifall det skulle komma en kemgasattack. För då skulle fågeln dö- och han skulle veta att det var dags att dra därifrån. Så den här fågels död är den sista varningen? Exakt, ett sista meddelande om att allt håller på- att gå åt helvete- så när sådana här nyheter kommer allt oftare the the disorder. Om att arter som bin, groddjur och stora däggdjur försvinner från våra ekosystem då är det en del forskare som drar kopplingar till just kanariefågen i gruvan. De här arternas död är en signal till oss om att snart är det kört för oss också. Okej, okay, så det är alltså dags för oss att springa ut i gruvan helt enkelt. Men problemet är att med gruvan så menar vi nu jorden. Exakt, och det är det vi ska ägna det här programmet åt, att förstå varför arter dör och varför det kan få konsekvenser för oss människor. Och vi ska bland annat kika lite närmare på BIN, och då passar det ju bra att vi har med dig Toril, som är vetenskapsjournalist och har skrivit en hel del om det här ämnet. Ja, för jag är faktiskt biolog i botten. Jag har till och med jobbat lite grann med att träna både bin och getingar. Hur gör man det? här man, man, man matar dem och sen så tar man in det de ska äta i en, liksom en lång tunnel, eller en lång korridor. Så lär de sig att de ska flyga genom korridoren för att komma till det de äter. och Sen så märker man dem så att man ska kunna ha koll på vilka bin och getingar som är vilka. Så man vet vem som är vem och sen filmar man dem. Så du har lärt känna bin på djupet kan man säga. Kan du, alltså, varför är bin... Varför är bin så viktiga då? Men bin, för att förstå bidöden och för att förstå varför det är så viktigt och varför det är så hemskt när bin dör så måste man först förstå hela liksom ekosystemgrejen. Och ekosystem är liksom fantastiska, naturliga system där alla arter hänger ihop med varandra och har olika funktioner. Och, och det går nästan inte att förstå hur komplex något av de här ekosystemen är. Men det finns ett exempel som verkligen illustrerar det. Och det är vad som hände den gången vargarna kom till Yellowstone National Park. Och för att illustrera det här ekosystemet så har vi tagit in Miriam Klein-Strandberg. Vår eh, husharpist. Precis. Den här nationalparken den ligger i den amerikanska delstaterna Wyoming och i Idaho. Och den är känd för att vara otroligt vacker. Det finns massor med vattenfall och små sjöar och färger och massor med djur och växter och insekter. Och, och överallt så, så bara myllra av liv. Okej, okay, ett axplock då av vilka djur som finns i Yellowstone National Park då? Men det finns större djur som grislibjörnar och amerikanska bisonoxar och stora hjortar. Och under dem så finns det rådjur och rävar. Och sen så finns det till exempel utträr och bävrar. Och sen finns det mindre djur som jordekorrar. en gulliga chipmunks. Precis. Piffa puff. Och sen finns det såklart massor av fantastiska stora fåglar som örnar och svanar. Och kring dem så finns det mindre fåglar som sparvar- och sen har man alla amfibier, grodor och paddor. Och de är sin av massor av insekter. Och tillsammans så bildar liksom det här en, en, ett perfekt ekosystem- en, en hel komplex väv, ett nät av olika arter som interagerar med varandra- och som allihopa spelar en funktion. Men i det här fantastiska ekosystemet så har det funnits ett problem med vargar- för vargarna fanns från början i parken, men sen 2030-talet så har de varit borta därifrån. Och det var ett problem, för då började de ha gjort. Vargarna äter alldeles för mycket, blir alldeles för många, och för att de inte, det fanns inga rovdjur som kunde ta dem helt enkelt. Och det här rubbade ekosystemet. Så 1995 bestämde man sig för att återintroducera vargar till parken. Så man tog dit lite vargar från lite olika håll och kanter och släppte ut dem helt enkelt. Okej, okay, men vad hände, vad hände då, då Och sen så man tillbaka för att kolla till dem och då gör man en väldigt märklig upptäckt. Vargarna är döda eller? Nej, nej vargarna är kvar. Okej, men vad, vad hände då? Floden hade ändrat sig. Floden har ändrat sig? Floden har ändrat sig. Du får förklara. Ja, men det hänger ihop. Så när vargarna kom så började de såklart jaga hjortarna. Eh, och grejen var inte så mycket att de dödade en massa hjortar- som att hjortarna blev helt nervösa. För tidigare så hade det inte funnits några rovdjur- och hjortarna hade kunnat gå vart de ville. Men nu så började hjortarna undvika öppna, öppna områden- framförallt vid strandkanten- och det gjorde att det här började växa upp en massa nya saker där. Träd och buskar och, och massa växter. Så kan ni gissa vad som hände då? Nej. Ingen ja, men det kommer en massa fåglar dit. En massa fåglar som inte hade haft ställen att, att sitta på och bygga bo i. De kommer ju dit. Det som också hände var att bävrarna kom dit. Och de äter ju träden och de bygger fördämningar av de här träden, de här sliet, som nu plötsligt fanns. Och då kunde de börja liksom bygga om floden lite grann. För att de, precis som vargen, är en art som liksom formar sin omgivning runt omkring sig. Och när bävern hade börjat göra saker med floden då kom det fiskar, och ankor, och uttrar och massor av andra djur. Vargarna, när de kom in så förändrar de alltså hela ekosystemet. Och då får det den här effekten, den helt otroliga effekten, att floden till och med ändrar hur den rinner genom landskapet. Så det började med några vargar och slutade med typ tusen nya djur. Precis, och framförallt tusen små förändringar som liksom spred sig ut genom, genom naturen. Och tusen små förändringar som är jättesvåra att förutse. Det var ingen som hade gissat i förväg att det var det här som skulle hända när vargarna kom in. Och det finns ganska många exempel på det här att man tar, man sätter in en art eller man tar ut en art och så får det som liksom enorma konsekvenser. Men problemet med det här är ju att de flesta ekosystemen som vi har just nu, de måntsignal bra En miljon växt- och djurarter hotas av utrotning. Researchers found more than a fifth of the world's plants are at risk of extinction. Den senaste tiden har det kommit flera rapporter om att djur- och växtarter dör i stor skala på flera håll och kanter på jorden. Läget för blodigt i världen är riktigt illa. Vi har utåtgående trender på det mesta. Det här är Torbjörn Ebenhard, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala– –och medlem i FNs expertpanel för biologisk mångfald. Den här expertpanelen summerade forskningsläget kring biologisk mångfald under våren 2019. Och ett av de kanske mer uppseendeväckande resultaten från den här rapporten– det –är att en miljon arter, alltså djur och växter, står inför utrotning. Hur kan man komma fram till en sån sak– men det är ju, vi har faktiskt inte den kunskapen om alla arter i världen. Vi vet inte hur många är med ens. Så hur kan man säga att en miljon arter nu står inför utrotning? Sättet man kommer fram till den här siffran det bygger som med så mycket annat inom forskningen på uppskattningar. Först har man tittat på de arter som idag anses vara på väg att dö ut. Alltså så kallade rödlistade arter som räknas av den internationella organisationen IUCN. Den listar alla arter som riskerar att dö ut på global skala. Och, eh, alla olika djur och växtgrupper är inte lika väl studerade. Naturligtvis. En del är mycket bra och världskända och andra är väldigt dåligt kända. Men för de som är bra kända så vet vi att ungefär 25 procent av arterna nu står som hotade. Och, eh, det är en väldigt hög andel. Det, det är liksom en fjärdedel av, av faunan och floran det handlar om. Grejen är att vi inte vet hur många arter det finns på jorden idag- Vissa tror att det är uppemot 20 miljoner- andra att det är runt 5 miljoner arter totalt på vår planet. I FN-rapporten som Torbjörn har varit med och summerat- så har man uppskattat att det rör sig om 8 miljoner arter på jorden. Men har vi då 8 miljoner- och en del djur och ligger på 25 procent hotade- och andra ligger det på 10 procent hotade- då kan man räkna sig fram till att då blir det ungefär en miljon arter- som faktiskt är utrotningshotade idag- och eh, när kommer de att ut? Ja, det vet vi inte riktigt. Men fortsätter vi med de trender som vi ser idag framför oss så kommer det handla om några decennier som vi har på oss. Några decennier? Ja. Eh, några kommer att komma li överleva lite längre och andra står redan nu på gränsen till utövande. och kanske redan är utöda fast vi inte lyckas. lyckats ja, se det än. Så forskare uppskattar att en miljon arter, alltså upp till 25 procent av en del djur och växtgrupper, är på väg att utrotas. Men bara under de senaste decennierna har en stor andel arter redan dött ut. Fischer. Sharks, amphibians, reptiler, birds and mammals. Det här är biologen Gregory Forbes. Han håller en föreläsning på Grand Rapids Community College om en annan rapport från World Wildlife Fund WWF som kom ut 2018, ungefär ett år innan FN-panelens rapport. 60 of the population has been... WWFs rapport visar att populationen av vilda ryggradsdjur har minskat med 60% procent i snitt de senaste 40 åren. Also the same report said 50% of all coral organisms not just species but organisms 50% of the coral organisms on the planet have disappeared in the last 25 years. Och som om det inte vore nog så hade rapporten en annan jobbig detalj. And that 20% of the Amazonian rainforest has disappeared in the last 50 years. Det han säger är alltså att en femtedel av Amazonas har utrotats. Och då tror man att han ska säga något lugnande efter det typ att det blir bra om vi bara slutar äta palmoll eller något men nej då säger han så här Do the math. How many of you plan on being alive in 45 years? Most of you. extrapolate at the current rate of loss of species, will you have any vertebrates left? No. Bars jag fattat det här är rätt. Så om det fortsätter den här takten som rapporten säger att det gör så kommer vi alltså inte ha några koraller eller vilda ryggradsdjur kvar när vi går i pension. Exakt, förutom en liten detalj. of not the current rate. It's accelerating. Så alla de här siffrorna pekar åt samma håll. Fler och fler arter försvinner och de gör det snabbare och snabbare. Och det har sett ut ett bra tag, men det har tagit fart. Eh, kan jag säga från 1950 och framåt och accelererar. Så att eh, det är inte så att vi vi står inför någonting dramatiskt som kommer att hända om 10, 20, 30 år. En sån där som kallas för tipping points då ekosystemen kollapsar. Utan vi är liksom på ett sluttande plan och har varit ganska länge. Sen kommer det att sluta fortare och fortare för, men vi är redan på väg ut för. Vi ska snart gå in lite närmare på orsakerna till varför de dör. Men först så tänkte jag att vi skulle stanna lite vid det här begreppet massutdöende. Enligt Torbjörn Ebenhard så finns det två kriterier för ett massutöende. Det första kriteriet är att antalet arter som försvinner ska vara högre än normalläget. Och vad normalläget är det är inte så himla för det har alltid fluktuerat. Men om vi plötsligt står inför en, en utöende hastighet som är kanske tusen gånger högre än vad den har varit i snitt över de senaste hundra miljoner av år menar, då har vi uppfyllt kriteriet. Och så det andra kriteriet. Det är att det ska försvinna ungefär 75 procent av arterna som ett resultat av det här. Och det har vi sett då hända fem gånger tidigare i jordens historia. Vilka var de tidigare fem massutöndena? Jo men alltså det, det blir lite långt att sammanfatta hela jordens historia här men det har skett stora utrotningar genom historien flera gånger där större delen av alla arter har utrotats Så oftast så är det någon vulkan eller en istid eller en stor meteorit som är boven i dramat. Okej okay, och vilken av dem var dinosaurierna? Det var den senaste, den femte. Det var för typ 65 miljoner år sedan. Och vi, kan, vi kan lägga upp hela listan på i vår Facebookgrupp. Det heter dystopia eftersnack. Och sen lite länkar i vår källförteckning på sverigesradio.se-dystopia. Men det som jag kanske tycker ändå är mest intressant med det här är att alla de här massutövandena innebar på något sätt en helt fundamental förändring för jordens ekosystem. Men också det här med att den dominanta arten eller artgruppen byttes ut mot en annan varje gång. Ja, men precis. Man, man kan ju se det som att vi hade ju inte funnits här om inte det förra massutörandet hade skett. För att det var ju när de stora dinosaurierna försvann. Det var ju då som däggdjuren kunde liksom utvecklas och bli vanligare och sprida sig. Fram tills dess hade vi ju mest varit typ små råttor som sprang kring på natten. Så man kan ju se att naturen verkligen återhämtar sig efter massutöranden. Men det, det tar ju några miljoner år. Men, men hur är det nu? Befinner vi oss... I ett sjätte massutdöende nu, eller? Vi tar kriterierna för ett massutdöende igen. Det första är... att alltså Antal arter som försvinner per tidsenhet- ska vara dramatiskt högre än normalläget. Och det andra? Det ska försvinna ungefär 75 procent av arterna. Men Visst pratade Tobin om att det är 25 procent av vissa djurarter- och växter som håller på att dö ut just nu. Ja, precis. Är vi då i det sjätte, det sjätte massutdöendet idag- Ja, det är vi inte än. Men vi är på väg in i det. Så enligt Torbjörn så har vi uppfyllt det första kriteriet. Det vill säga att utdöendet går väldigt mycket snabbare än vad som är vanligt eller normalt för andra tidsperioder i jordens historia. Men det andra kriteriet, att 75 procent av jordens arter ska ha dött ut det är vi inte alls i närheten av än. Men om nu de arter som finns på rödlistorna skulle det ut inom de närmaste decennierna då har vi kommit ett bra steg på väg mot de här 75 så att eh, vi ser inte idag några tecken till att det här vänder utan gör vi ingenting så fortsätter det då kommer vi att hamna där och att, att förlora 75% procent av arterna på jorden det, det är en totala katastrofen. vi kan nog säga att det är en total katastrof även om vi bara förlorar hälften av det och frågan är ju, varför dör djur och växtarter i en sån snabb takt och varför accelererar det? Grejen är att vi människor alltid har påverkat den biologiska mångfalden. Så som jägare så har vi haft en effekt i tiotusentals år. Sen när människan då blev bofast och började bruka jorden fick vi samma sak där, alltså, det, och framförallt är det då Mellanöstern och Medelhavsområdet som det snabbt gav effekter med en avskogning, en uppodling av de områden som gick att odla upp. En sak som jag absolut inte hade någon aning om innan början av det här programmet var just att flera civilisationer genom historien tros att ha gått under delvis på grund av hur människor påverkade miljön. Till exempel att samhällen i Mesopotamien, typ dagens Irak, gick under på grund av bevattningssystem som gjorde jord till, till öken. Romariket hade liknande problem och följde dessutom så pass mycket skog att man fick brist på sin viktigaste bränslekälla, trä. Men det var framförallt ett tekniskt framsteg som gjorde att människan började påverka den biologiska mångfalden i större utsträckning än någonsin tidigare. Cool. The most important fuel in use today and this basic wealth played a major part in industrial expansion. Vi fick maskiner som drevs med olja och med kol och då kunde vi sätta in mycket mer energi i att bryta mark, att odla mark, att avverka vi fick en mycket, mycket större effekt per individ på biotoperna, så att då tog det fart, så att, och det har vi hållit på med då i drygt hundra år eller mer. Samtidigt som hela tiden antalet människor har ökat, så industrialiseringen har helt enkelt gjort att vårt ekologiska avtryck har ökat markant. Och det finns några viktiga, konkreta förklaringar- till varför allt fler arter dör till följd av mänsklig aktivitet. En av de kanske viktigaste är habitatförstörelse. Vi människor, vi, vi bygger om naturen till att passa oss. Det här är Magne Friberg som är evolutionär biolog och expert på insekter. Vi gör stora fält där vi odlar våra, våra grödor i monokulturer- det vill säga en enda gröda över stora områden. Vi bygger städer där vi... vi rycker upp biodiversitet det vill säga ogräs till exempel ogräs som kanske är betydelsefull för vissa insekter som i sin tur är betydelsefull för andra insekter som i sin tur är betydelsefull för någonting annat eh, och så gör vi om det till parker istället som är väldigt vackra och fina men, men kanske eh, biodiversitetsmässigt sterila där vi tar in arter från andra ställen på jorden för vi tycker de är vackra men de, just de arterna kanske inte kan livnära några av våra lokala insekter då. Till exempel när vi anlägger stora åkrar så tar vi ju kol på alla arter som leder där från början. Och sen så de som finns kvar trycks ut mot kanterna, mot dikesrenorna och, och, och vägarna. Men sen bygger man ut vägarna och man bygger ut åkrarna. Och då blir det liksom dödsstöten för de här populationerna. Man skapar en natur där det inte finns något skräp, det finns inget sly, det finns inga buskar, inga Inget ogräs, inga parker, där inte gräset det är klippt och så vidare. Och det här gör att det inte finns någon plats för massor av insektsarter att leva. De kan inte lägga sina ägg, de kan inte göra sina puppor, de kan inte jaga varandra, de kan inte överleva som larver. All den basen försvinner. Och en annan viktig orsak till artförlusten idag är överexploatering. Alltså att vi jagar och fiskar mer än vad djuren kan återhämta sig. Vi tar helt enkelt ut mycket mer av fiskbestånden än vad de kan ersätta. Det är ett icke-hållbart fiske på en global skala idag. Vi, vi sätter in större och större resurser i form av båtar, människor som jobbar, energi som går åt. Men utbytet per insatsresurs minskar hela tiden. Men den här överexploateringen den sker också på land. För även om skogen står kvar där... Även om skogen är skyddad genom reservat och nationalparker så kan den idag vara tom på stora djur. Det finns många studier från Sydostasien som visar att, att även i skyddad områden finns det ingenting som är större än ett kilo som lever där. Det säga, inga sumatransörningar eller tapirer eller apor, Någonting finns kvar för de uppätna av ja. ja, människor. En annan stor anledning till att vi dödar massor av arter är gifta. Det vi sprutar ut, de gifterna vi släpper ut medvetet eller omedvetet såklart. Vi har ju många andra typer av kemikalier i omlopp än de som vi faktiskt lägger ut på våra fält. Och där finns det ju väldigt mycket att fundera över och forskning att göra för att förstå hur påverkar det här faktiskt de naturliga ekosystemen. Och sen till det som vi har pratat om flera gånger i P3-dystopia. Klimatförändringar att, att vi, i takt med att vi bränner fossila bränslen. Eh, skapar ett varmare klimat och ett mer, kanske inte bara ett varmare klimat för det kanske nödvändigtvis inte på våra breddgrader så är det nog inte särskilt dåligt för insektsdiversiteten eh, egentligen. Men vad vi också skapar är återigen ett mer oförutsägbart klimat och det, och, så att det kanske är de här stora svängningarna av, av extremtemperaturer åt det ena eller andra hållet som är, är mer skadliga än en långsam klimatuppvärmning. Men, men, men eh, det räcker ju med ett event av extrem temperatur som är över det som en insektspopulation klarar av för att en väldigt stor andel av den populationen ska försvinna från en plats och sen tar det lång tid för det att återskapas igen då liksom. Så vi kan alltså vara på väg in i det sjätte massutdöndet eller ja, snarare är det ju ett, en massutrotning, vad är skillnaden? Massutrotning, alltså då är det människan som orsakar någonting, ett då är det bara att konstatera att nu försvinner en massa arter Enligt de forskare som vi har pratat med så dör arter för att vi bygger städer, motorvägar och monokulturer. Vi överfiskar haven, jagar stora däggdjur och använder bekämpningsmedel. Och slänger vi in klimatförändringar i den här mixen så växer en ganska mörk bild av den biologiska mångfalden fram. Nu ska vi prata om konsekvenserna av det här massuddöendet och vi ska börja med det som Magne Friberg är expert på. Nämligen insekter. Det här är ju navet i de här ekosystemen. Det, det, det är liksom de som sitter i mitten som är länken mellan, i stora, me, mellan växterna, fåglarna, däggdjuren. Och precis hur viktiga de är, det blev ganska uppenbart från första stund under min intervju med Magnus. Ska jag hålla? Eller vill, eh, vill du hålla? Jag frågade honom, vad han säkert till frukost? Du, som en soundcheck. Hur du vad du åt till frukost? Det kan vara en bra fråga. Jag åt jag. en tumbrödmacka macka med skit. Och när man ställer en sån fråga till en biolog som forskar på ekosystem och hur arter och växter hänger ihop så får man gärna en fortsättning. De här växterna som vi har använt för att göra min frukostmacka, de, de växer ju... De, de samspelar ju inte bara med oss utan de samspelar ju även med eh, en massa andra organismer ute på de fält där vi, vi odlar dem. Vissa av de här eh, djuren eh, och andra växter och eh, svampar och bakterier och så vidare som de samspelar med, de försöker vi bli av med. Vi, vi försöker döda dem helt enkelt genom att, att spruta ihjäl dem med pesticider, herbicider, fungicider och så vidare. När det kommer till just insekter så är det svårt att säga exakt hur många som håller på att dö ut. Insekter är mycket svårare att räkna än stora däggdjur till exempel. Men även bland insekter så pågår ett utdöende. Och just för att insekterna spelar en sån otroligt viktig roll i ekosystemkedjor så liknar Magne insektsdöden med ett sorts läskigt spel. Det är lite som rysk roulette att om vi plockar bort en art i taget och så ser vi, eller finns det här gänga heter det väl som man ska, man ska, man ska trycka ut, det är ett torn och så ska man trycka ut pinnar och så ska man lägga upp dem och, och man kan inte vinna men man kan bara förlora man är den som, som tar den sista pinnen som gör att tornet rasar liksom och precis så är det ju att, att i de här ekosystemen att, att vi har det här tornet som uppbytt så börjar vi plocka bort art efter art och till slut så kommer ju eller interaktion efter interaktion och till slut så kommer ju den här sista pinnen att försvinna som gör att tonet rasar. Jag tror att vi kan inte ens förutse effekterna av, av, av en värld utan insekter. Så många har det överhuvudtaget svårt att föreställa sig en värld utan insekter men jag tänkte att vi skulle försöka ändå med en insekt som är en sån där kanariefågel i kolgruvan som vi pratade om tidigare i programmet. Alltså ett tydligt exempel på att allt håller på att gå riktigt, riktigt illa. This is our life with bees. Det här är ett talk med entomologen Marla Spivak- och hon visar en stor bild på vad som ser ut som frukt- och grönsakshyllan i en mataffär. Okej, okay, då, då ser vi massa hyllor här då med äpplen, frukter, grönsaker, massa Lite blad. Ruckola. Lite ruckola, ja. Precis, men sen byter hon slide. And this is our life without bees. Då är det alltså samma bild, fast den här gången är nästan allt- Korta. Hur mycket då då? Kanske 70% typ. Bees are the most important pollinators of our fruits and vegetables and flowers and crops like alfalfa hay that feed our farm animals. More than 1/3 of the world's crop production is dependent on bee pollination. Bin som vi alla känner till, de åker runt mellan blommor och tar med sig pollen som sen gör att blommorna kan föröka sig. Alltså ungefär att de har sex med varandra. Precis. Så bin är helt enkelt avgörande för att blommor ska kunna ge frukt utan pollinerande bin inga frukter inga bär. Det over 20 000 species of bees in the world, and they're absolutely gorgeous. Ja, man hör ju ju att hon, hon älskar ju verkligen bin. Så. Alltså. Men det är jag också. Men det borde du göra också, Freddy. För de är helt avgörande för att vi ska kunna leva på den här planeten. Och det är därför den här trenden som vi ser idag är så fruktansvärt deprimerande. Men först så kanske man ska förklara vad det är som har hänt, vad vi vet och vad vi inte vet. Marla Spivak, entomologen igen. Vi har halvt det number of managed hives... Här pratar de visserligen om antalet honungsbin i specifikt USA, men där är trenden väldigt tydlig. Så för att dra det här till sin spets då. Skulle bin utrotas så skulle alltså följande saker hända: Över 75 procent av världens alla jordbruksgrödor är helt eller delvis beroende av att pollineras av insekter även om de gröna som vi kanske tänker på- som majs, ris och vete pollineras av vinden. Så vi skulle inte ha något kaffe, inget vin- inga tomater, inga jordgubbar. Det skulle bli mycket, mycket svårare att producera foder- till mängder av olika djur. Mat överlag skulle bli otroligt dyrt- och undernäring skulle bli ett mycket större problem- än vad det redan är globalt. Massa stora industrier skulle kollapsa- Kaffe, mandel, bomull skulle försvinna. En ekonomisk kris känns inte riktigt som en longshot i den kontexten. Så det är en blandning kan man säga, av alla avsnitt som någonsin har gjorts av den här podden. Ja, men typ så. Men då återstår ju frågan varför Bina dör. Är det för att världens framtid är en för tung börda på de här små små axlarna? Let me put this all together for you. Det här är Marla Spivak igen Hon menar att bin dör av Multiple and interacting causes of death Dels så finns det en parasit Som drabbar bin Den sätter sig på binas rygg Och suger ut deras blod Som en jättestor fästing Och kombinerat med det så bygger vi människor bort Mer och mer mark med biologisk mångfald Och de få blommor som finns kvar Är besprutade med pesticider Alltså bekämpningsmedel Som skadar bina också i don't know what it feels like to a bee to have a big blood-sucking parasite running around on it. And I don't know what it feels like to a bee to have a virus. But I do know what it feels like when I have a virus, the flu. Hon liknar binas tillstånd med att hon som människa har eh, amen, fått influensa. And I know how difficult it is for me to get to the grocery store to get good nutrition. But what if I lived in a food desert? Och med food desert så menar hon alltså att det inte längre finns några blommor att äta utan liksom bara massa åkermark med samma sorts gröda. Ja men precis, så att mitt under influensan skulle man behöva gå jättelångt för att komma till affären. And what om jag had att travel en lång distans för att to till to grocery och jag fick min got my ut där och jag And i min food enough of a pesticid, a neurotoxin, att jag inte kunde hitta hem. Så helt enkelt, bina drabbas av virus och parasiter- och samtidigt så har de mindre och mindre blommor att äta av- och de blommor som är kvar är besprutade med pesticider. Och det här är tanbin vi pratar om. Ja, precis. Det här är ett honungsbin. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns också en massa vilda pollinatörer- och de är också hotade. Och det är inte bara våra All of our beautiful wild species of bees are at risk. Och egentligen så är det ett ännu större problem. Alltså humlor, fjärilar, blomflugor och alla de här andra arterna av bin. För de är både mer hotade och mycket, mycket svårare att skydda eftersom vi inte har dem i kupor. Liksom. Och problemet med det är att vanliga honungsbin de kan inte pollinera all mat som vi äter. Det finns massor med växter som är beroende av andra insekter för att pollinera dem. Plus att om någonting skulle hända med bin till slut så är det superkänsligt att vara beroende av bara en enda art. Ja, för då skulle vi bara vara beroende av tanbina om de vilda pollinatörerna försvann. Precis. Plus att det som vi använder bina till skulle de, de växterna skulle bli mycket sämre på att producera frukt. Och här i Sverige skulle vi kanske bli av med blåbär till exempel. För att ingen skulle riktigt tycka att det var värt att ha ta en bin bara för att pollinera blåbär ute i skogen. Så då skulle man använda dem till det allra viktigaste? Antagligen. Och, och man har sett att för ganska många växter är det så att de får mycket, mycket bättre skörd om det är många olika pollinerare som kommer in tillsammans. Och de här... Andra, vilda pollinerarna är också mer hotade av till exempel pesticider och man kan heller inte gå in och försöka skydda dem mot parasiter eller sådär som man kan göra med tanbin. Så den biologiska mångfalden bland pollinatörer är också viktig för vad som växer och hur, hur bra det växer? Precis och utan en biologisk mångfald av vilda pollinatörer så kommer vi också att förlora väldigt mycket av matproduktionen. Så pollinerande insekter, alltså både vilda och tama, är alltså ett exempel på hur naturen förser oss med livsviktiga tjänster som gör att vi överhuvudtaget kan leva på den här planeten. Och det är flera sådana tjänster som hotas av utrotning, så kallade ekosystemtjänster. Det är de som människan försörjer sig av helt enkelt. Vi kan inte tro liksom att vi kan göra oss av med ekosystemens funktioner- och alla arter som utför de här tjänsterna- och samtidigt fortsätta att leva som vanligt. För en del av problemet är att vi inte alltid förstår värdet av att ha biologisk mångfald. Det kan verka som ett ganska abstrakt koncept. Alla vet att det är dåligt att den försvinner- men det är svårt att säga exakt hur dåligt det skulle vara- men nu finns det ett rätt spännande forskningsfält som heter ekologiekonomi eller ekosystemekonomi. Att man började använda ekosystemtjänster som begrepp kommer sig av att eh, många människor idag har glömt bort att vi är beroende av naturen och att vi faktiskt är en del av naturen. Det här är Lisen Schultz, systemekolog vid Stockholm Resilience Center. Och i en värld då när man har separerat människan från naturen då måste man plötsligt börja översätta naturens processer in i ett ekonomiskt språk. Så det är ju ett sorts eh, angreppssätt där man betraktar naturen som en leverantör av välbefinnande till människan. Ett exempel som lyshänder upp är tjänsten som vatten ger oss, typ hav och sjöar. Alltså förutom att det är skönt att bada i sjöar typ. Ja men precis, så vilken konkret funktion som hav och sjöar fyller för oss. Typ att de kan ge oss protein. Fisk, skaldjur, eh, musslor. Och det är ett, ett, ett protein som är väldigt hälsosamt för oss och som kan tas fram med mindre resurser än, än till exempel ko och gris. Och så att fisket är jätteviktigt för, för människan. Och enligt WWF är runt 3 miljarder människor helt beroende av fisk som sitt primära proteinintag. Och sen det här med att andas. Att ta upp koldioxid från atmosfären tillföra syre till havet. Vart annat andetag du tar kommer från havets produktion av syre. Eller en ganska central del som både hav och skogar gör, att de renar vår atmosfär från växthusgaser. Hälften av alla växthusgaser som vi har tillfört atmosfären med förbränning av fossila bränslen har hittills tagits upp av skogar och hav. Så hade inte den stora tjänsten gjorts av planeten till oss så hade vi idag antagligen redan varit i en gradig uppvärmning och vi är bara nu strax över en, en grad uppvärmning. Poängen är att ekosystem och ekosystemtjänster är beroende av det här nätet och samspelet mellan arter, att det fungerar. Så om bara en art försvinner så gör det kanske inte så jättemycket. Men ju fler arter som dör ut, desto skörare blir det här nätet och desto större risk att hela ekosystemet kollapsar och att det slutar fungera. Ja men lite som den jämförelse som Magne Friberg gjorde med ett läskigt spel. så alltså att det är som ett gänga torn och tar man bort en kloss så kommer det liksom så småningom att rasa. Så konceptet med ekosystemtjänsterna är alltså att synliggöra värdet av de här tjänsterna. För nu är det som att vi har fått allt det här proteinet, syret och reningen av växthusgaser helt gratis. Ett sätt att värdera naturens arbete det är att titta på vad det skulle kosta att ha ett tekniskt alternativ till det arbete som naturen gör. Och ett exempel på hur det här kan omsättas i praktiken det är fallet med New Yorks dricksvatten på 80-talet. Då stod man inför ett stort problem. För norr om New York så finns Catskillbergen. Och skogen där renar dricksvattnet för de miljoner människorna som bor i stan. Alltså när vatten eh, faller ner i marken så... Ehm, filtreras det ju dels genom jordlagret och dels genom all vegetation där alltså gräset och rötterna och allt, allt, allt det levande där bromsar upp vattnet tar upp närsalterna ser till att eh, små partiklar i vattnet faller till, till botten och så blir, det, blir vattnet renat längs vägen och det är ju en ekosystem som framförallt våtmarker ger alltså att man, vattnet silas genom vegetationen och därmed blir rent både från partiklar partiklar och näringsämnen. Men på 80-talet så hände alltså något. Kvaliteten på New Yorks dricksvatten blev sämre och sämre. Och det här bland annat då till följd av att markägare i Kattskillbergen började exploatera marken mer och mer för skogs- och jordbruk. Och då stod man inför två alternativ. Bygga ett vattenledningsverk eh, eller att restaurera ekosystemen uppströms, alltså våtmarker, skogar, jordbruksmark och, och se till att naturen Renar vattnet. Och det är här konceptet med att sätta ett värde på naturen kommer in. För ekologiekonomer jämförde då priset för att bygga ett vattenreningsverk med priset att behålla ett fungerande ekosystem i Kattskillbergen. Och då såg man att det var mycket, mycket billigare att investera i ekosystemen. Och också mer hållbart över tid, för att ett reningsverk behöver ständigt... Eh, investeras i och repareras och skötas medan naturen är på något sätt självreparerande. Så, så då det är det ett sätt att värdera, att titta på vad kostar det att göra det här med tekniska lösningar jämfört med vad naturen producerar. Ja, det är ju ett rätt konkret värde av ekosystemet kan man ju säga då. Rent vatten till hela New York. Krasst så kunde man då visa på att det var mer ekonomiskt värt att satsa på naturen än att hålla på och bygga reningsverk. Ja, och det känns som ett ganska... Liksom lyckat exempel det här, men jag tänker generellt att sätta ett pris på naturen- kan ju inte vara så himla enkelt. Det blir som att sätta en prislapp på sin mamma. Hur sätter man ett värde på någonting som egentligen är ovärderligt? Det gör man inte liksom. Men, men i och med att vårt samhälle är så uppbyggt kring ekonomiska kalkyler- och det är så man fattar beslut- så är det viktigt för att inte naturens tjänster ska bli satta till noll, att man faktiskt försöker sätta pris på vissa av dem. Ja, och det här tankesättet som man använder i Catskillbergen i New York då, det har prövats på flera platser än där. Det har gjorts ganska många sådana försök att samhället ska kunna betala enskilda länder eller enskilda markägare för den nyttan som det här landet eller den här markägarens mark ger till samhället. Frågan är om det här skulle funka i ett land som Brasilien- där president Jair Bolsonaro just nu gjort det möjligt- att skövla ännu mer av Amazonas regnskog. Miljöforskare i Brasilien oroar sig nu- både för minskade forskningsanslag- och att skogen ska skövlas i snabbare takt. Skulle det gå att använda begreppet ekosystemtjänster- för att göra samma sak som New York gjorde- med markägarna i Catskillbergen? Det vill säga sätta ett pris på regnskogen- och betala för att den inte ska skövlas. Och jag tror det fallet med- med Brasilien så är väl risken att, eh, att balmoljeföretagen och, och andra som har ekonomiska intressen i skogen att de kanske ändå har råd att betala mer än vad, än vad eh, världsomfundet kan få fram för att bevara Brasiliens skog. Alltså det handlar ju också om vem som får de här pengarna. Och det handlar om korruption och det handlar om att kunna verkligen i så fall övervaka att en sådan upp, överenskommelse upprätthålls över tid. Så tänk dig en värld där ekosystemtjänster börjar kollapsa för att fler och fler arter dör ut. Tillgången till mat, syre och rent vatten minskar. Ja, det blir nog inte en trevlig värld. Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Vi har nog kanske redan börjat se en del sådana saker hända. Vi har till exempel flyktingströmmar idag mot Europa från Afrika, Mellanöstern. Och det här handlar till stor del förstås om folk som flyr ifrån krig, aggressioner, orättvisor och så. Men inte bara. Utan det handlar om människor som flyr från en hopplös tillvaro där de inte kan försörja sig- och varför kan de inte det? Det finns inte tillräckligt med mark som går att odla. Det finns inte tillräckligt möjlighet att försörja sig på det ekosystemen ger. Det är ont om vatten. Det är ont om börd jord. Så vad gör man? Ja, man måste röra sig. Och det här kommer att tillta. Det här är konsekvenser vi känner igen från tidigare avsnitt i Petrodystopia. Som när maten tar slut eller när havet kommer- men det som blev extra tydligt när vi pratade med Torbjörn var hur mycket av de politiska oroligheter vi ser idag faktiskt bottnar i hur våra ekosystem fungerar. Eller kanske snarare i hur de inte fungerar. Och det vet vi redan idag också att många av konflikterna i världen bottnar i ekosystemens bristande förmåga att försörja oss. Det har gjorts på detta där man redan vet alltså att det är så. Detta kommer att tillta styrka. Vi kommer att slåss mycket mer om tillgång till vatten och mat. De resurser som finns, alltså de mer begränsade resurserna, protein till exempel, kommer att vara en sån stor stridskälla. Det här kommer att vara en stor utmaning för demokratiska samhällen att hantera. Nu har vi pratat om arter som dör, om mat som tar slut och hur vi bygger ihjäl världen. Hur vi banar vägen mot ett sjätte massutdöende Eller kanske snarare en första massutrotning. Nu ska vi försöka reda ut om vi kan vända den här utvecklingen med artförlust och kollaps av ekosystemet. Och för att prata om vad man kan göra så ska vi till USA och snacka om en fågel som totalt dominerade den amerikanska himlen i miljontals år. Det här är aktivisten Stuart Brand från en föreläsning som han gjorde på TED The Extinction, alltså en special TED Talk kväll. Vandringsduvan, som Stuart Brand pratar om, dog ut i början av 1900-talet. Den sista individen dog 1914. Innan dess så var det en av de absolut vanligaste fåglarna i Nordamerika och hela världen. Den utgjorde mellan 25 och 40 procent av fågelpopulationen i USA. Flocker som var en wide och 400 långt, solen. Det finns historier om jägare som blundade och sköt upp i de här enorma flockarna och med ett enda skott fick ner upp till hundra fåglar. Det finns också beskrivningar av att när de här flockarna drog förbi så föll fågelbajset som snö mot marken. Alltså, det är helt sjukt faktiskt. Och vad, vad hände? Och då började man jaga de här i jättestor skala. Då. Precis, och det gjorde att de försvann helt på, på mindre än 100 år, på nästan bara på 50 år. Ett tag var de den absolut billigaste proteinkällan i USA på slutet av 1800-talet. Och det var trots allt en art som hade funnits där ganska länge. Det enda som var kvar av vandringsduvorna efter utrotningen i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet- var de uppstoppade exemplaren som fanns på museum- Years old could be used to bring species back? Nu känns det som att vi är tillbaka i en gammal klassiker typ CRISPR, eller? Precis, det här är en typ av forskning som kallas de-extinction, vilket alltså innebär att man genom CRISPR-teknik försöker återskapa arter som har utrotats. Vandringsduvan är en av flera arter som man jobbar med. Och du, Toril, har ju nördat ner dig så pass mycket- att du till och med har skrivit en bok om de här försöken. Ja, precis. Jag har faktiskt träffat flera av dem som håller på med det här. Let's talk about passenger pigeons. Till exempel biologen Ben Novak, som vi nu hör från hans TED-talk. This is the first image I ever saw of a passenger pigeon- and I fell in love right away. Han är kanske den i världen som har nördat ner sig allra mest på vandringsduvor. And what captivated me next was reading about the fact that there were billions of passenger pigeons- så hans högsta dröm- är alltså att med hjälp av CRISPR- få tillbaka vandringsduvan. Och han tror att han kommer lyckas- inom några år. Vi behöver en viss uppsättning ingredienser- för att få en animal till liv. Har vi DNA? Ja, vi har. Så grejen är att i de här- museiexemplaren av duvan- så finns det DNA-fragment kvar. Och man gör- syntetiska kopior av gener- från de här fragmenten. Och sen stoppar man in dem- i vandringsduvans närmaste släkting som fortfarande lever. Det är en duva som heter bandskärtsduvan. Det som händer då är att bandskärtsduvan- dels kan fungera som en surrogatmamma till de här ungarna- men ungarna som föds blir som en bandskärtsduva- med vandringsduveegenskaper. Så att man har liksom vandringsduvifierat den här bandskärtsduvan- och hoppas att den ska börja bete sig och fungera- som en vandringsduva igen. Men sen behöver ju den här nya vandringsduvan- en Lite föräldrar kanske, va? och en liten flock. Ja, precis. Det är den helt beroende av för att få fram sitt speciella beteende. Hur, hur, hur är det tänkt att man ska lösa det då? Jo, men Benovak har en idé för hur man kan lösa det också. We cosmetically paint a whole bunch of white homing pigeons. Hans plan är helt enkelt att måla brevduvor så att de ser ut som vandringsduvor. Brevduvor är ju helt vita och därför kan man måla dem i vilka färger man vill. Men alltså, du ska, man ska måla dem med, med färg? precis med smahofar. Jag tänker på schimpanser som bilder på skimpanser som får smink på sig. Jag tycker det låter oetiskt. It doesn't dem. them. They'll shed the feathers. They'll go back to their regular color. So in this vein of thought, baby passenger pigeon hatches, it doesn't have to rock pigeon surrogate parents, but it gets to see passenger pigeons at least okej, okay, så Ben Novak ägnar hela sin vakna tid- låter det som, åt att få tillbaka vandringsduvan. Varför tycker han det är så viktigt? Jo, men det är lite grann som med Yellowstone. Att... Precis som vargarna så har de här duvorna en jättestor effekt på ekosystemet. De är lite grann som en, som en skogsbrand eller som en hagelstorm- eller som någon sorts enormt kaos som drar fram genom naturen. Och precis som det finns en massa arter som är anpassade efter till exempel bränder- eller efter att det ska finnas andra arter- så är skogen i östra USA anpassad efter att de här kaosduvorna ska komma med genom äldre på, på samma sätt som här i Sverige så finns det vildsvin som böker upp marken eller bävrar som, som dämmer upp naturen. It's en biological storm that's rejuvenating nutrients and allowing many other animals to flourish. Grejen är ju att det verkligen inte är så här enkelt. Det finns äh, flera kritiker till den här metoden. Men here we are a half century later and we now know that things are not so simple. Det här är forskaren David Ehrenfelt som pratar på samma konferens. A gene, a DNA strand doesn't tell you how to read it and make an organism. It's more like a database, a dictionary than a book of instructions. All the words in Hamlet are in my dictionary, but if I scan the pages of my dictionary, Hamlet does not fall out of them. Så för det första så är det sjukt dyrt och krångligt med sådana här projekt och det tar lång tid och allting som kan gå åt helvete med en art är bort riskera att göra det. För det andra så är det väldigt, väldigt få arter där det här ens är möjligt. Det måste finnas bra DNA kvar. Det måste finnas närbesläktade djur som kan vara som surrogatmördrar och som man kan bygga om. Och det måste finnas utvecklad teknik för just den typen av djur. För allt från IVF till nedsövningsmetoder. det fungerar så kommer bara att väldigt få och det är för det tredje och kanske viktigaste så är det ju inte samma sak som man får tillbaka. Det man får tillbaka är typ en piratkopia som i bästa fall kan göra en del av det som den utdöda arten gjorde- men inte allting och kanske inte heller lika bra eller på samma sätt. Det är lite som att som att sätta på ett ett tunt plåster på ett ganska stort sår. That baby passenger pigeon we're living in a cage labeled passenger pigeon. But it may not be like a real passenger pigeon and I don't think it's going to bring passenger pigeons back from extinction. De ja, menar de här insekterna då, som dör på grund av äh, gifter och att vi på grund av monokulturer och landanvändning de kommer ändå inte överleva om vi återskapar dem eller hur funkar det Nej precis, för att om en återskapad art eller någonting som liknar en återskapad art ens ska kunna överleva så måste vi lösa grundproblemen som gjorde att den arten dog ut det kanske vi kan i vissa fall men för andra arter så kommer det vara helt omöjligt och dessutom så finns ju risken att det här kan skapa en ganska märklig inställning till biologisk mångfald att folk slutar ta problemen på allvar The conservation movement has based much of its appeal on the power of the idea that extinction is forever. Do we undercut conservation if the public is led to believe that extinction is only temporary? A technological bump on the in the road, nothing to worry about. Right now de-extinction is just an interesting idea, what we might call recreational conservation at this stage of the game. I think we should follow it up carefully if we like, but we should ease off som vi bortser från den ganska osannolika idén om att genom syntetisk biologi helt få tillbaka arter så finns det ju andra mindre sexiga sätt att lösa artdöden på i alla fall enligt de forskare som vi har pratat med Torbjörn Ebenhardt på SLU i Uppsala tror att vi behöver ställa om helt det är det som behövs Radikal förändring i hela samhället i vårt sätt att leva och vårt sätt att värdera saker och ting. Vad är gott? Vad är ett gott liv? Måste vi tänka över och fundera hur vi vill leva? Och kan vi göra det och få med oss många människor i världen på det? Det tror jag. Det skulle vara mycket mer tillfredsställande för mig än att få gå in och domdera och tala om exakt vad som ska göras för alla. Och idag kan det ibland låta som att allt blir bättre om vi bara slutar köra bil och flyga. Men enligt Torbjörn så är det mer komplext än så. En del tror att bara vi löser klimatproblemet så kommer allting annat att hänga med. Då har vi löst alla miljöproblem. Men det har vi inte. Tvärtom kan det finnas områden där de här sakerna ligger i konflikt med varandra. Vi pratade förut om det här med fossila bränslen som ska ersättas. Och att vi då använder oss av biobränslen. Och det är jättebra om vi kan göra en jättelik produktion av biobränslen då kan vi be av med kårolja. Men vad betyder det för biologisk mångfald? Hur ser skogar ut som vi använder bara för att producera biobränsle? Det kommer inte att se ut som dagens skogar som ändå är ganska hårt produktionsinriktade. Vi kommer att förlora mycket mer av biologisk mångfald på det sättet. Men det här låter ju så jävla jobbigt och deppigt. Finns det ingenting optimistiskt som man kan säga i det här? Alltså jag vet inte om man ska kalla det optimistiskt, men en grej som jag tycker är intressant som eh, Torbjörn sa var, var det här. Ja, det, den positiva lärdomen är den att, att livet kommer att finnas kvar. Det kommer att finnas levande djur och växter, mikroorganismer på jorden även efter det sjätte massutövandet. Det är väl lite oklart om människan kommer att vara en av dem. Det törs vi inte lova. Jag kan snarare tycka det känns skönt att vi inte kommer att krascha hela planeten. Att den på något sätt kommer finnas kvar och att livet kommer finnas kvar. Även om vi inte är med på tåget. Liksom. Ja, för mig känns det ändå helt centralt att vi är med på det här tåget. Varandes människa. Så därför blev jag så glad över att jag har en bundsförvant där i Lisen Schultz på Stockholm Resilience Center. För hon pratade om människan och att det faktiskt är viktigt att vi är kvar. Det finns ju en idé om att det bästa vi kan göra är att minska vårt ekologiska fotavtryck så mycket som möjligt. Och drar man ut det till sin spets så är det bästa man kan göra egentligen dö. Att människan på något sätt är ett främmande element- här Och det bästa för planeten skulle vara om vi inte fanns. Jag möter ofta den, den eh, frågan. Och eh, det är ju samma fel som har tagit oss hit där vi är nu nämligen någon sorts idé om att vi är skild från naturen att vi inte hör hit. Eh, och så är det ju inte. Vi är en del av, av biosfären. Vi hör hit. Eh, och det är helt okej okay att vi äter och dricker och andas och, och, och förflyttar oss och umgås och lever fulla liv här. Men det vi måste göra är att göra det på ett sätt som sker i samspel med den här biosfären som vi är en del av. Peter dystopia är slut för den här gången. Nu vill vi höra vad ni tycker. Ni kan gå med i vår Facebookgrupp P3 Dystopia Eftersnack- och där kan ni diskutera artdöden och andra dystopier. Och så ska vi också säga att källförteckning för det här avsnittet- och andra avsnitt finns på Sverigesradio.se-dystopia. Producent och research för det här avsnittet det var Love Lissarides. Exekutivproducent på Sveriges Radio, Erik Hedkärn. Tekniker, Johan Hörnqvist. Och ljudet av en sånglärka som ni hörde i början av programmet spelades in av min pappa Stig Rammel. Och harpan som vi använde för att illustrera ekosystemet spelades av Mirjam Klein-Strandberg. Och ett stort tack också till Juni Enkvist Flack för skådespelarinsatserna i början av det här avsnittet. Det här programmet producerades sommaren 2019 av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio- jag heter Freddy Rammel. Jag heter Toril Kornfeldt. Och jag heter Victor Lövgren. Vi hörs.